Ebu Said Hudriyu radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi alayhis salam ka thënë kur banorët e xhenetit të hyjnë në xhenet dhe banorët e zjarrit të hyjnë në zjarr atëherë Allahu i madhëruar do të thotë nxirrini nga zjarrri ata në zemrat e të cilëve ka besim sa pesha një e një kokre të farës së mustardës kështu ata do të nxirren prej andej tashmë të shkrumbuar dhe do të hidhen në lumin Haja apo Hayat Atje do të për të rije në do të kthehen për së rije në jetë, ashtu si fara që rritet anë ashtë një rije dhe uj. A nuk e keni parë si dele rritet e verë dhe e për dredhur? Trasmeton imam Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga gjamianbret.com